هو بسم الله الرحمن الرحيم وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس, ابغض الناس الى الله, إلى الله ثلاثه, ثلاثة ملحد, في ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام, ومبتغ في الإسلام سنه الجاهليه ومطالب دم مريم مسلمين bila haki liyehriqahu liyehriq damahu qawahu al-bukhariyu al tasimama kwanza kwenye hadithi hii asema wa sahih na imethibiti au imekuja katika sahihi ikitajwa hivyo wa fi sahihi yani sahihul bukhari wakati mwingine inatajwa hivyo inakusudiwa sahihu muslim lakini ghalib mara nyingi ukiona wa fi sahihi ai sahihul bukhari ikitajwa wa fi maana yake sahihul bukhari na sahihu muslim imeeleweka hiyo tayib wa na imekuja katika kitabu cha Imamul Bukhari kinachojulikana maarufu kwa jina la sahihul Bukhari imekuja hadithi an ibn Abbas radhiyallahu anhuma imekuja hadithi au mapokezi kutoka kwa sahaba huyu Abdullahi ibn Abbas radhi za Allah zi yeye na mzazi wake kwa sababu wote wawili ni masahaba ana simulia anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ame sema. amesema amesemaje abghadun nas ila llah thalathatun Watu wanaochukiwa zaidi wanaochukiza zaidi kwa Allah ni watu wa namna tatu Abghadun nas ila Allah Hili neno abghadu limekuja kwa kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa fasaha na lugha ya kiarabu ni lugha tajiri misamiati yake wakati mwingine inatumika maneno sisi kwa kutokuielewa lugha unaweza ukayafasiri maneno huku yatendea haki Takupeni mfano katika maweko ya lugha ya kiarabu kinaanza kitendo anakuja mtendaji kinakuja chenye kutendwa Fiilun, wa fa'il wa mafuulu bihi sawa lakini wakati mwingine kwa malengo ya ufasaha zaidi au malengo ya, ya kibalagha kinaweza kutangulia kitendwa alafu akaja mtendaji ingawa asili kianze kitendo alafu chenye kutendwa sio alafu mtendaji katika surati al Nimeanzia mbali kidogo ili mnielewe vizuri katika hadithi yetu kifika. Tunasoma katika surati Al-Fatiha ile ahadi ambao tunaichukua kila siku katika swala zetu ya kumwabudu Allah peke yake na kumtegemea. Tunasema na na'budu wa iyyaka nasta'in. Tarjama ya maneno haya inatakiwa yawe hivi Iyaka wewe tu au wewe peke yako na abudu ndio tunakuabudu Ukisema wewe peke yako haya maneno yanafahamisha kwamba haiwezekani kikawepo kingine pamoja na huyu. Tunakihusisha kitendo cha kuabudu kwake tunani Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukisema tunakuabudu wewe na tunakutegemea wewe. Sentence hii haizuii kuwepo wa mwingine na mtegemewa mwingine. kama nimeeleweka vizuri. Sentence hii ya pili tukisema tunakuabudu wewe Mola wetu na tunakutegemea wewe Mola wetu. Maneno haya hayatoshelezi kuonyesha kwamba hakuna wa mwingine wala mtegemewa mwingine. Lakini ukisema wewe peke yako tunakuabudu. Wewe peke yako tunakutegemea. Sentensi hii imeshiba. Haitengenezi dhana ya kuwepo mwabudiwa mwingine na mtegemewa mwingine. Ni kitu gani kimeleta maana haya? Imetangulia sio mtendaji Iyaka wewe tu peke yake ametangulizwa muabudiwa kisha kinakuja kitendo cha kuabudu ukielewa hii sasa nikurudishe kwenye hadithi inawezekana katika lugha ya kiarabu tukasema inna allaha yubghidu thalathan. Hakika Allah anawachukia watu aina wa tatu. Ni neno ni, ni, ni ibara ya Kiarabu inaeleweka, imebeba maana. Lakini ibara aliyoichagua Mtume salama kuitumia abghadun nasi. Wanaochukiwa zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika watu thalathatun. Ni watu namna tatu. Sawa? hi abghad sawa ni af'alu tafdhil Ablag. abghad wana sana sana na allah ni hawa aina tatu hawa watatu wametajwa haimaanishi kwamba waliosalia hawachukiwi a a Mafuhumi ya hadithi na kuja ashaddu anas watu wanautukiwa sana sana na Allah subhanahu wa ta'ala aliyetakasika na kutukuka kwa nini wanachukiwa sana na Allah kwa sababu makosa atakayokuja kutajwa uku ni makosa makubwa mno ni akbarul kaba'ir ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Mtume akaanza kuwataja Abghadun nasi ila Allah wanaochukiwa zaidi miongoni mwa watu kuchukiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala thalatha ni watu wanamna tatu Ingawa kama tulivyosema wanaweza wakawemo. wanao nao au nao fana, nao katika kuchukiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tusome hao watatu kwanza ambao Mtume kwa taja katika hadithi. Moja, mulhidun Wapili, fil haram. Wa pili wa mubtaghin fil islam sunnat jahiliya. Wa dami mri'in muslimin bighairi haqqin yuhriqa damahu. Mambo matatu. Watu wana mna tatu wanachukiwa sana na Allah. Wa kwanza mulhidin filharam, mwenye kufanya ilhadi ndani ya haram. Hapa tunapata misamiati miwili yote inahitaji kufanya kupata ufafanuzi. Mwenye kufanya ilhadi, ilhadi ni nini? Filharami, katika haram, haram ni nini? Sawa? mulhidin fil haram nimeshindwa kwanza kulipa tafsiri moja ni kuelezeeni tafsiri za wanawachuoni walizozieleza katika maana ya neno ilhadi mulhidu alhada yulhidu ilhadan ma maana al ilhadi ni nini kuna tafsiri kama nne na zote ni sawa isipokuwa moja ndio sawa zaidi ambayo inakusanya zote Tafsiri ya kwanza wakasema mulhidin fil haram maana yake ashriku billahi jalla wa ala wal kufur mtu mwenye kufanya ushirikina haram yuko kwenye haram akafanya ushirikina au akafanya mambo ya kufru kwa hiyo ukichukua maana hii ukaiunganisha na maana ya hadithi watu aina tatu Allah wachukia zaidi wa kwanza mwenye kufanya shirki au kufuru ndani ya nini ndani ya haramu Tutakuja kujua haramu hii ni tafsiri ya kwanza Tafsiri ya pili wakasema ilhadi maana yake alkatlu wasfku ad mtu atakaye akamwaga damu katika eneo la haram Allah namchukia sana kwa hiyo ni tafsiri ya pili ya neno mulhid mwenye kufanyaje mwenye kumwaga damu katika eneo la haramu. jambo hili la kuitukuza haram lilikuepo hata zama za jahiliya, kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam waliheshimu haramu, walema kurais mushirikina wa mwanzo haramu waliheshimu wanasema walifikia upeo wa kuheshima haram kiasi kwamba mtu angeweza kukutana maana za zama hizo walikuwa ni watu wanaishi ni maisha ya visasi na kuuana vita warabu. lakini alikuwa anaweza kukutana na mtu aliyemuua baba yake na alikuwa anamtafuta miaka akakutana naye haram akamwambia bahati yako tumekutana hapa ila tutakutana sehemu nyingine hivyo na wakati wako katika jahilia kwa nini wanajua hapa ni pahala patukufu hapa mwagui damu kwa hiyo hii ni bahati yako tumekutana hapa hiyo ni tafsiri ya pili ya neno mulhid au ilhad tafsiri ya tatu wakasema al ilhad maana yake Fiilu lkabairi kabairi wal-ma'asi wa ihdathil bid'i ni kufanya madhambi makubwa na maasi mengine na pia kuzusha uzushi ndani ya eneo la haram mtu akiwa kwenye haram akafanya haya moja kati ya haya matatu huyu Allah namchukia sana sana sana tafsiri namba tatu hiyo ya neno ilhad tafsiri ya nne wanawachuoni wakasema na nimesema hii ya nne ndio inabeba zote na ndio tutaondoka na hii wanasema kullu ma'naha Allahu 'azza wa 'anhu kila alilolikataza Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo utaona yale yaliotangulia semekatazwa kwa hiyo hii tafsiri ya nne imebeba zile tafsiri tatu zote zilizotangulia hivyo basi inakuwa maana ya hadithi yetu watu wanamna tatu Allah jalla waala anawachukia zaidi mtu wa kwanza mulhidun fil harami yule atakayefanya jambo katika mambo ambayo Allah ameyakataza akiwa ndani ya haram imeeleweka Tumebakia na msamiati mmoja haram ni nini Sindio kuna haja ya kuelewa Haram ziko mbili Kuna haram ya maka na haram ya Madina Sawa Haram ya maka ni ule msikiti mtukufu wa maka. Alkaaba pamoja na msikiti lakini kuna mipaka iliwekwa tangu zama za nabiiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja kuihuisha na ndani ya mipaka hiyo ya haram eneo hilo na mipaka ipo inajulikana hududul haram mtu akiwa ndani ya eneo hilo aliyekwenda maka kwa malengo ya kiibada akishahirimia pale panamiko yake pana masharti yake katika jumla ya masharti ukishakuwa ndani ya eneo hilo moja huruhusiwi, kuokota kitu kilichodondoshwa na mtu ila tu kwa sharti ya kukitangaza Mela kai. Metokea Allah amekuchagua umeenda Hija. Hija ni umma mkubwa sio mamilioni ya watu. Amekuja mtu pochi yake imemdondoka ukitazama zinasoma dola tu mle. Ukasema hii ni dalili ya kukubaliwa hija yangu. Mungu amenipa zawadi? <laughs> eh? Allah ameikubali hija. Ameni zawadia na zawadi kabisa ukaokota ukatia mfukoni. Kumbuka hii hadithi. Haa moja hiyo hairuhusiwi kuokota la yultakatu fil haram hapa okotwi katika haram chochote ila limunshidin isipokuwa yule atakaye kiokota kile kitu kwa nia ya kukitangaza lakini pia tukuuliza swali We ni mgeni maka huna unayemjua huna unapopajua kweli unampangwa kukitangaza wewe unayokota Usijitwike dhima we pita uende kama kukiona. Sawa sawa. <laughs> moja. Sharti la pili hairuhusiwi kukata mti. Sawa. Simani mti labda ukatafute panga au shoka. Kuna tabia baadhi ya watu Aneza akaona kijiti akaamua tu kukivunja. Eh? Uo mimi ukakata, labda hata unatafuta kijiti cha kuchokonoa meno usikate kitu chochote. La yuqta'u shajaruha. Haikatwi miti iliyomea katika eneo la haramu, marufuku. Umeelewana? Sawa sawa ni mbichi au umekauka? Jambo la tatu ni makosa ukiwa ndani ya eneo la haram ni makosa kuwinda hapa windu katika eneo la haramu unaweza kushangaa pengine sharti hili atawinda nini si tunazungumza sasa hivi kipindi ambacho ni mji umeendelea umejengwa zio. lakini hizi ni sheria za Allah zipo tangu nadhani hata ukigugo. Kingea mtandaoni ukagugo, ukatazama Haramu ilikuwaje miaka moja iliyopita utashangaa Alkaba ilivyokuwa na pengine ukaangalia watu walivyokuwa wakwenda Hija juu ya migongo ya wanyama punda ngamia eh? mkusanyiko mdogo alafu eneo lilosalia ukitoa alkaba, ni pori yuko ni milimani kabisa jangwa wanyama wako wa kuinda Sawa Na ili katazo la kuinda mtu akiwa amehirimia liko ndani ya Qur'an Ghaira muhilli as wa antum hurum Hamhalalikiwi kuinda pale mnapokuwa mmehirimia Sawa Sasa eneo hili la mipaka ya haram ukishaingia lazima ujue adabu yake na miko yake katika mambo pia hayatakiwi na hii nitambii kwa ndugu zetu wanaopata fursa kuenda hija, kuenda ya kwenda hija kwenda umra ukishaingia kwenye eneo hili nimalizie ile eneo ya habari ya kuwinda nadhani mkiangalia kwa wale mliokwenda hata ukiangalia kupitia na mitandao pale haram kuna njiwa wengi sana ndivyo sivyo tena wamenona wale wanaishi kwenye amani allah amejalia haram ni eneo la amani hawana tabu. bali watu hununua mtama na vile vitu ambavyo wanapenda kula wakawamwagia pale wanakula wanaruka wanapita tu kwenye makundi ya watu haramullahi amin. wako kwenye haram ya allah kwenye amani ni marufuku kuwinda basi ba, bali hairuhusiwi hata kuwaswaga ukawatisha usiwatishe waache okae kwenye amani sasa hii ni mipaka ya haram madina napo mtume sallallahu alaihi alipohamia madina akaainisha mipaka kwamba madina mji huu wa madina ni haram kuanzia sehemu fulani mpaka sehemu fulani inajulikana katika mji wa madina sasa inatakiwa ndugu zangu unapokuwa umepata bahati ya kwenda hija ya kwenda umra ndio maana tunasistiza watu wasome unaweza ukaenda huko umekwenda kwenye ibada ukafanya mambo ya hovyo ukaharibu ukatoka na madhambi ukatoka umeingia katika kundi hili linalochukiwa sana na Allah Subhanahu wa taala umekwenda kutafuta radhi za Allah ukarudi umeingia katika kundi la wale wanaochukiwa na Allah Subhanahu wa Taala Kwa bahati mbaya sana ndugu zetu mtu akishapata senti anaona ndio kila kituimekamilika hapana elimu kwanza Kwa sababu maadamu unajua unaenda kwenye ibada isome hiyo ibada unayokwenda kuifanya hija inafanyika vipi umra inafanyika vipi huko ninakokwenda masharti yake ni yapi nini nifanye nini nisifanye Tuko pamoja Huyu ni mtu wa kwanza au kundi la kwanza mulhidun fil haram sasa tumeelewa maana ya mulhid na tumeelewa maana ya haram Asantum. kundi la pili wa mubtaghin fil islam sunnat jahiliya kundi la pili au mtu wa pili anayechukiwa sana na Allah ni mtu ambaye mwenye kuleta mubtagin mwenye kutafuta au mwenye kuleta fil islami ndani ya uislamu sunnat aljahiliya mienendo ya jahilia. yuko ndani ya uislamu analeta mienendo ya kijahilia. hapa pana maneno mengi ya kusema ele tuielewe vizuri hadithi wa fil islami na mwenye kuleta ndani ya uislamu sunnat al-jahiliya ya jahilia. Jahilia, tukisema maana neno jahiliya min al jahili, inatokana na ujinga lakini huu ujinga unagawanyika katika makundi mawili kuna aljahiliya alamma waljahiliya almutlaqa jahiliya, al -amma, wa al -jahiliya, al jahiliya al amma ni ile hali iliyokuwepo kabla ya mtume Muhammad sallallahu salam. na hii iliisha kwa ujio wa Uislamu alafu kuna jahiliya hasa takunu fi shakhsin duna shakhsin au fi baladin duna baladin hiji e jahiliya maalum inaweza ikawa kwa mtu fulani au pahala fulani mfano Mtume sallallahu Alaihi wasallam amepata kumwambia mmoja katika masahaba. maswahaba Sikiliza vizuri hapo uone namna gani unaweza ukawa Muislam lakini una mambo ya jahilia Wamepishana kauli kibinadamu Tawa. baina yao mtu na mwenzake wamepishana kauli alafu huyu akamwambia mwenzie yabna sauda utaniambia nini kwanza we mama yako mweusi ewe mtoto wa mwanamke mweusi unona na maneno ukiyapima na yale ya kwetu unazo kesema ni neno la kawaida sio maana hisi ya kwetu ameadvance zaidi wala yaad billah atusemi katika kujifakhirisha yani tumekwenda mbali zaidi katika uchafu wa maneno huyu alimwambia ewe mtoto wa mwanamke mweusi haya maneno yakamuumiza huyu bwana sisi tushakuwa waislamu unaleta mambo ya utabaka, rangi akiwa mweupe ndio nini mimi wa kwangu akiwa mweusi ndio nini ha? Ya ayyuhan inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shuyuuban wakabaila litaarafu inna akrama Allah inna akramaakum kigezo bora wenu kwa Allah ni yule aliyekuzidini katika ucha Mungu sio rangi sio sehemu anatoka semfulani fulani ndio bora sio utajiri hapana sio cheo hapana Hivi ni vigezo havina maana yoyote mbele ya Allah Kigezo chenye maana mbele ya Allah anayekushindeni kwa uchamungu Mungu huyo ndiye bora Sasa aliposema maneno haya kesi kamfikia Rasulullah Mtume alimwambia innakamruun fika jahiliya Wewe ni mtu una mambo ya ujahili na haya mambo ya kujifakhari kwa nasabu umjini, mjini vyeo pesa hivi vitu mtuma aliwakataza masahaba akamwambia da'uha fa innaha muntina Achaneni na mambo haya kipuuzi, ya kipuuzi yanauvundo ya nanuka. Sasa nadhani unapata picha ni kiasi gani unaweza ukawa huko kwenye Uislamu lakini bado unajahili. kama we ni mwislamu, na ndugu yako muislam lakini we ukajiona bora kwa sababu tu unatokea same fulani na ukamwona mwenzio sio bora kwa sababu yeye anatoka same fulani bado umebeba ujahilia katika kichwa chako au kawa ni mwislamu, ukajiona ni bora na mwenzio sio bora kwa sababu we ni rangi fulani na yeye ni rangi fulani bado umebeba ujahili katika kichwa chako hivi havina maana yoyote katika uislamu au wewe ukajiona ni bora kwa sababu una hadhi fulani ya pesa, nafasi fulani kijamii na wenzio hawafai hawana maana kwa sababu hawako kama hivyo bado una mambo ya kijahilia. Tuko pamoja. Nadhani mnaweza kuona ni namna gani hadithi imebeba maana pana sana. Wa fil islami na mwenye kuleta ndani ya Uislamu kwa sababu Uislamu umekuja kutuweka pamoja. Uislamu umekuja kuondoa hizo tofauti za urangi, ukabila, tabaka. Umeondosha yote hayo. Na mwenye kutafuta au kuleta ndani ya Uislamu sunnatan jahiliya, akaleta mienendo ya kijahili. Hili ni kundi la pili Katika mambo ambayo nimekumbuka nilikuwa nimeliacha katika kile kipengele cha kwanza kuhusu haram katika mambo maalumu ya haram kwa umuhimu wake nime nimelikumbuka, niliseme katika mambo maalumu ya haram naona kwamba yamekatazwa usifanye hivi usifanye hivi usifanye hivi lakini pia haram Allah amejalia kwamba pale katika eneo la haram mema yanalipwa maradufu Alhasanatu tudhaafu. mema au jambo jema analolifanya mtu akiwa ndani ya haram linakuwa na malipo mengi sana mfano wake Swala moja inayoswaliwa haram inamalipo kiasi gani? Ha. Swala moja inalipwa sawasawa na swala laki moja zinazoswaliwa nje ya haram. Swala moja ndani ya haram ni sawasawa na swala laki moja nje ya haram ya maka. Na haram ya Madina Swala moja inayoswaliwa Madina ni sawasawa na swala 1000 zinazoswaliwa nje ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Kuna masala wameyataja wanawachuoni je madhambi nayo Sumuona mema yanalipo maradufu je madhambi nayo yanalipo maradufu kuulizeni <laughs> eh? Kuna kauli za wako wanaosema naam kama ndani ya eneo la haram uh, malipo ni maradufu kadhalika madhambi yatakuwa maradufu kwa sababu Allah katika kuihamia haram akasema wa mayurid fihi biilhadin bidhulmin nudhiquhu min adhabin alim kule kukusudia tu kufanya kosa ndani ya haramu allah anasema kusudia, tutamuonjesha adhabu ya umizayo wakasema baadhi ya wanawazuoni kwamba naam adhabu au malipo ya madhambi yanakuwa ni mduafa lakini asahihi kama walivyosema wana watuoni almuhaqqiqina min ahli alilm wakasema hapana kwa nini hapana kwa sababu katika suratul an'am aya ya 160 Allah anasema manja bilhasanati falahu asru amthaliha wamanja bisayyati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun man jaa bil hasana jema moja falahu wa ashru amthaliha allah anampa ofo ya kumlipa kama amefanya mara kumi. wa manjaa jaa na yule atakayefanya baya atakayokuja amefanya baya moja fala yujza halitolipwa hilo baya illa mithlaha Isipokuwa mfano wake. Kwa hiyo upande wa madhambi moja kwa moja. Upande wa mema moja kwa kumi, moja kwa saba, ila adhaafin kathira. nyongeza nyingi. Na hii ni huruma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi. Law ingelikuwa madhambi nayo yanalipwa maradufu tungeliangamia. Tayyib. Wa mubtaghin fil Islami sunna na mwenye kuleta katika uislamu sunna za kijahili hadithi hii au kipengele hiki mwenye kuleta katika uislamu sunna za kijahili maana yake sunna za kijahili ni zipi maana iliopana ni kila jambo ambalo limehalifu manhaji ya mtume صلى الله wa وسلم ndio sunna za kijahili. kila jambo linalohalifu mwenendo wa masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم na kwa nini imeitwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anaeleza pale tunapoacha mwenendo wake na mwenendo wa masohaba, alafu tukawa na mengine ya kwetu ina maana tumefuata mwenendo ya kijahili la tattabi'unna sanana mankana qablakum imetajwa sanan mtafaata nyinyi mwenendo ya wale waliokuwa kabla yenu shibran bi na ziraa na kwamba mtawafuata hatua kwa hatua Shibri, wa shibri. Thiraa wa thiraa. kwa shibri. ziraa kwa ziraa kwa hiyo mwenye kuleta mambo ya kijahili hayo mambo ya kijahili sawa sawa yale niale yawe kabla ya uislamu yaliokuepo kabla ya uislamu yalikuwa ni yapi? ibada za masanamu sawa sawa kabla ya Uislamu kujifakhari kwa nasabu ambao leo hii yapo hayapo sisi akina fulani bwana sisi ndiyo fulani alafu ukiwa fulani ndio inakuwaje. Yalikuwepo. kujifakhiri kwa mababa zetu sisi ni watoto wa fulani bana wewe unamjua mzee fulani katika Qur'ani Allah alipokuwa anatueleza taratibu za Hajj fa idha qadaytum manasikakum fadhkuru fadhkuruni nilay eh kadhi kadhikrikum abaakum au ashadd dhikra mkimaliza manasiki za hajjah mtajeni Allah kwa wingi kama mlivyokuwa kabla ya Uislamu mkiwataja baba zenu walikuwa wanasimama wanaanza kujifahari mimi ndiyo fulani mtoto wa fulani natokana na fulani hivyo wanaona ni fakhri. sasa Allah amekubadilishieni badala ya hayo mtajeni Allah kwa wingi sasa ikiwa wewe ni Muislamu Uislamu umeja kukutoa huko Alafu bado umeshikilia hayo mimi ni mtoto wa fulani, huyo fulani ni nani? Wala alla huma Na inawezekana amekufa ni kafiri. Wao umengangana tumi mtoto wa fulani fulani alafu nini sasa? Pengine huyo fulani unemtaja ni mshirikina. Akusaidie nini? Katika mambo yalikuepo ya jahilia wa mubtari fil islam sunna al na mwenye kutaka kuleta ndani ya uislamu mienendo ya jahiliya kama vipi katafahuri bil moja kama kujifakhiri kwa nasabu mbili wa fil ansab na kuzibeza nasabu fulani We nani bwana nyewe tunawajua mmekuja tu hapa eh wakuja tu toka uko Alafu nini? Yaani wewe tuliyokukuta na si tuliyokuja tofauti yetu nini katika Uislamu? Ipo. Ni mambo ya kijahiliya. Yalikuepo zama za jahilia. Attafakhuru bilahsabi watta'anu filansabi na kutukanana kupitia nasabu. Na haya mtume ameyesema kwamba ni katika mambo ya jahilia ummati wake hawatoyaacha katika mambo ambayo ametaja umma wangu hawatoyaacha atwaanu fil ansab wa listisqa bil anwa na kunasibisha ujio wa mvua wakanasibisha kwamba hii imenyesha kwa sababu ya nyota fulani sio imetokana na Allah tabaraka wa taala haya ni mambo ya jahilia yali na yapo katika mambo ya jahilia wa adul banati kuwazika watoto wao waki wa kike wakiwa hai Akayaleta mtu mawazo kama haya ya kuwafadhilisha watoto wa kiume kwamba ni bora kuliko watoto wa kike yani mawazo ya jahilia Allah ndiyo anatoa zawadi ya watoto akaamua huyo ampe wa kike huyo ampe wa kiume mwingine anamchanganyia yahabu liman inathan Uzzukur, au yuzawijuhum wa yahab liman yasha'u adh-dhukura aw yuzawwijahum dhukran aw unatha wa hu ni mpango wa Allah mwingine akampa wa kike tu mwingine akampa wa kiume tu mwingine akamchanganyia mwingine akamnyima kabisa ni mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala unaanzaje kusema sasa jinsia fulani ni bora kuliko jinsia nyingine abadan kwa hiyo hayo pia ni mawazo ya jahiliya au ata bil aqaaidil au mtu akatujia na aqida zinazo khalifiana kama kuabudu masanamu. unaweza ukasema hili limeisha sikiliza linalofata. au taqdisu salihin kuwatukuza mpaka kupetuka mipaka au wanaoitwa wajawema Tulisoma huko nyuma mnakumbuka shirki ya kwanza kutokea duniani imetokana na nini? Imetokana na nini? Kupetuka mipaka katika kuadhimisha wajawema. Allah ameeleza habari hizi katika sura gani? Naam. Katika surati surati Nuh. Waqalu لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا صواعًا ولا يغوث ويعوق ونسر هذه اسماء رجال صالحين في قوم نوح اهل العلم ونسما ها ني مجينا يا واتوما زما ذا نبي نوح ولปกف شيطان اكوالتيه مواظو aninsibu fi majalisi mtimthalahum kwamba tengenezeni masanamu yao yawekeni kwenye majalisi zao mkiwaona mnahamazika mnakumbuka mema yao shirki kaanza hivyo sasa leo hii kuadhimishwa kutukuzwa kuheshimiwa heshima iliyopita mpaka kwa watu wema iko haiko bali imekuwa ni ibada leo Watu hufunga safari hasa wakaenda kuyafanyia ziara makaburi. Wakapeleka na nadhiri. Wakachinja na vichinjwa, wakaenda kuomba kwenye yale makaburi. Ya jamaa, hizi umoru Au akaleta mtu mfumo wa ibada ndani ya uislamu ambao hakufundisha mtume muhammed wa sallam wala hakufanya masahaba wa mubtaghin fil islam sunnatal jahiliya nadhani imeeleweka maana hiyo ibara tayeb mtu wa tatu asema wa, wa muttalibu dami mriim muslimin na mwenye kutafuta damu ya mtu Muislam liuhrika damahu ili aweze kumwaga damu yake <coughs> kabla ya hapo sunnatul jahiliya kwa maana hiyo tuliyoieleza inaweza ikawa mwenendo ya kijahili katika aqida au mienendo ya kijahili katika matendo miamala, au mienendo ya kijahili katika tabia Ielewe kwa maana hiyo pana kwa pamoja tukirudi katika mienendo ya kijahili katika miamala. ni pahala hatari la kuja swali miamala yetu ndugu zangu ni ya Kiislamu Nikisema miamala si lugha imezoeleka hii inajulikana Je sisi waislamu miamala yetu ni ya Kiislamu Tumeisilimisha. au tunakwenda na mifumo ya kijahili Hata katika yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu Kwa sababu kadhia anaweza kusema mtu utafanyaje bwana sisi hatuko kwenye nchi ya Kiislamu mifumo ni hiyo imetengenezwa tunaenda na hiyo naam lakini yako mambo yako ndani ya uwezo wako huwa tunatoa mfano kwa wale leo unajua kutwabikisha uislamu haiwezekani mpaka isimame dola ya Kiislamu hata watu wako nyumbani kuswali mpaka isimame dola ya Kiislamu ndio waswale mkeo na watoto wako ni kweli maneno haya? Mabinti zako kuvaa mavazi ya stara kwa mujibu wa Uislamu mpaka isimame dola ya Kiislamu. Kwa unakuta mtu ana mambo yake lakini kaegemea pahala fulani akidhani kwamba pengine na Allah naye anadanganywa kama anavyoweza kuwadhaa watu. Ehee inma bagh ala anfusikum. Jeuri Kejeli, kuchupa mipaka ukifanya unaifanyia nafsi yako wa mbtaghim fi nilitaka kukamilisha hiyo hiyo ibara ili ieleweke vizuri wa dami muslimin kundi la tatu ambalo allah jalla wa anawachukia ni mtu mwenye kufatilia dami ya muislam bila haki pasina misingi ya haki liuhri kadamahu ili amwage damu yake eneo hili pia ni eneo hatari inawezekana ni moja kwa moja kwa kubashiri kitendo hicho Nai inawezekana sio kwa kubashiri kitendo hicho lakini kwa kusababisha Leo tunaishi katika zama ambazo fitna imeenea katika jamii nivyo sivyo Unajua kuna maneno mengine ukiasoma unabaki unashangaa Nilowahi kusema siku moja ndani hapa kwenye darsa. kwamba moja ya mitego na mbinu anazozitumia sheitani katika kutuinda akikutafuta katika mlango wa maasi akakukosa anakutafuta katika mlango wa waheri ili akuharibie tu mfano anaweza akakuona wewe kwenye maasi haumo akapambana na wewe huko hakukuti anaingia na wewe katika mlango wa kheri. vipi anakuharibia anakuondoshia ikhlasi. unafanya kheri nyingi lakini ikhlasi hakuna paib kama hakuna ikhlasi kuna malipo hamna malipo akakuingiza katika mtego wa utaka uonekane, ujulikane usikike utajwe kweli heri lakini je nafsi yako inasema nini sasa kadhalik leo kuna watu ni sababu wao ni sababu habashiri moja kwa moja lakini ni sababu ya watu kumwagwa damu zao akatengeneza mtu fitna, akatengeneza majungu akamwingiza mtu kwenye matatizo na pengine kupoteza uhai wake. Anaingia katika hadithi hii. Na Allah Jalla wa Ala anazungumzia fitna wal fitnatu ashaddu minal Fitna ni mbaya zaidi kuliko atakuwa. Ingawa aya hii inazungumzia kumfitini mtu katika dini yake lakini unaweza ukaingiza pia katika umumia ya aina yote sasa kuna watu hufanya kazi hizi za kuwafitini watu kuwapotezea uhai alafu akaona kama ni jambo tu la kawaida madam ana na shetani akakwambia wewe una unaswali. Unaswali, unatoa sadaqa unatoa zaka na hija unaenda wewe uko vizuri. Lakini kumbe hayo yote yatakuwa hayana maana na pengine yakawa hayana malipo yoyote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tukiyajua haya ndugu zangu Amali yako ya kheri unayoifanya, unatakiwa uilinde na uichunge chunge. Sijui nikupe kama mfano wa nini. Ukishaifanya unatakiwa uilinde kwa sababu gani uilinde yako mambo yanaweza kuibatilisha amali yako hiyo Lau ingelikuwa hakuna mubtilati hakuna mambo yanayoitengua na kubatilisha amali tunasema alhamdulillah ishafanya. Lakini ukisha kuwa umefanya una kazi pia ya kuilinda amali yako isibatilike Kuna mfano mmoja nimewahi kumsikia kwa masikio yangu hivi bwana mmoja Allah muongoze alipata fursa akaenda umra Alipokwenda umra akarudi miaka nyuma kidogo Tulikuwa naye pahala fulani Time ya swala imefika Bana, tukaswali anasema ah nyinyi ndeni mkaswali bwana mimi swala niyo swali maka na Madina nyinyi hata mkiswali mpaka mfehamnifiki Wallahi billahi. haya maneno Kayazungumza. nasikia hivi sasa haya Panaamali hapo anambia swala moja tu mimi ni swali haram ni laki moja wewe uswali mpaka ufe unifikie <laughs> mnaona hatari hiyo ndugu yangu wallahi ni hatari sana sasa kibri ujubu riaa ni vitu vinabatuilisha matendo Ndiyo maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema akhwa ma akhafu alaykum kikubwa zaidi ninachokihofia sana kwenu nyinyi ashirkul asghar mimi nakuhofieni shirki ndogo manake itakuharibieni matendo yenu Alipoulizwa Mtume salama mashirku al qala arriya Akasema shirki ndogo ni riyaa. Ria inaingia mpaka kwenye swala Nani anaweza kunipa mfano riyaa kwenye swala? Hmm. Eh hey, wametaja hivyo. Kwa mfano mtu anaposwali peke yake analipua lipua tu dakika tano nyingi kamaliza raka nne. Lakini anaweza kuswali mtu pahala kwenye alaiki na pengine anamuona kuna mtu fulani huwa anamkubali. Eh? Akaswali kwa unyenyekevu siokuwa na mfano. Nini analinda heshima yake kwa yule jamaa? Sasa hizi sio swala ya Mungu hii. Hii ni ya huyu ambaye unamswalia. Na riaa ikichanganyika na amali, amali hiyo imebatilika. Haina malipo. <laughs> Somo inaweza kuingia riaa. Hah? Somo inaweza kuingia riaa? Tupe mfano. <laughs> Sawa kabisa. Sisi ni watu wa sunna bwana kufunga Jumatatu na Alhamisi letetende bwana. <laughs> Lakini angalia Subhanallah. Mtume sallallahu alaihi ameizungumzia ibada ya sawum katika ni hadithi al Kullu 'amal ibn lahu. Eh? alhasanatu bi'ashri amthaliha illa asawm fa innahu li wa ana ajzi bihi au kama qala sallallahu alayhi kwamba Allah anasema ni hadithi alkursi kwamba amali yoyote anaoifanya mwanadamu lahu yake atapata alhasanatu bi'ashri amthaliha moja kwa kumi mfano wake illa sawm isipokuwa sawumu hiyo fa innahu li. Hiyo ni yangu mimi na mie ilipa. Allah anasema hivyo. Katika maneno wanayasema, wanawazuoni wanasema hii inafidisha kwamba sawm ndio ibada pekee ambayo haiwezi kuingia riaa. Kwa sababu gani? Tunapokuwa tumefunga huwezi kumjua aliyefunga na mbaye hajafunga. Kwa mfano sawm ya faradhi ya Ramadhani. Anaweza mtu kupiga msosi akashiba Alafaka ingia katika safu ya Waislamu akawa anasema leo soma ya leo bwana da kali sio mchezo Sasa Allah ndo anajua nani kafunga lakini amali zingine kwa sababu ni nini nayo ni amali ya moyo Lakini kuna amalu aljawari amali za, za, za viungo kuswali kuhiji kutoa zaka, sadaqa Hizi ni amali za viungo zinaonekana kivitendo aweza mtu kukusudia kitu kingine nje ya ile ambayo ameikusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya wakati naomba nirudie hadithi tarjama yake alafu tuisikilize adhana. <laughs> wa fi sahih an ibn abbas radhiyallahu anhumā anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qāl abghadun nās ilallāhi thalāthatun mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islam sunnat al jahiliya wa muttalibu dami mri'in muslimin bi ghairi haqqin li yhurri rawahu al bukhari tumaqulma katika hadithi hii ambayo imepokea abdallah bin abbas allah wawye, radhiye, ya sema, wa yradi na baba yake ya kwamba mtuma salama amesema abghadun nasi ila allah wa na utukiwa zaidi kwa allah miongoni mwa watu thalathatun watu wa watu namna tatu mulhidun fil haram mtu mwenye kufanya mambo yote yanayokhalifu amri za Allah na mtume wake akiwa wapi haram wa mubtaghin fil islam na mwenye kuleta ndani ya uislamu mienendo ya kijahilia, na mtu wa tatu muttalibi dami mriin muslimin mwenye kufatilia damu ya mtu muislam بغير حق باسنا مسنگي حق ليحرقي قدمه الى يموغد دمك رواه البخاري حديثي ام الإمام البخاري